Було б же його спитати про знімок. Мене зав'язано в обман при знімкові. Будь він проклятий з обома підступцями. Як могла я так засліпитись? Бачила, нечистивці. Почали чіплятися в нахабстві, непристойно. Вогонь цей чортівський журнал, хай він згорить. Не спішіть, пригодиться. Господиня підібрала пожмутований друг. Кажу вам... Тут прямий доказ проти службових обманців. Краще нехай на них мундири погорять. Найгірше одно. Ви зразу пометнулись до того шелихвостого, до конструктора. Не повірили чесному Олегові, знавшись, що такий. А тому собачому жевжику повірили вмить. Хоч чули про нього, хто він. Чули? Крім як від мене, ще від кого? Було від Зіни. «Погана слава». І я ж твердила «Побрехайчик». Всім обіцяє женитись і поставити волшебний двірець, а потім виносить валізу чергової за двері і кричить «Всюко, викидайся». Такому повірили відразу. Мабуть, улещував, як змій. Не менше. Улещував, і я тішилась. Виляпала йому, про що давала Олегові слово чести, мовчати. Через те мені в очі кинув про Олега, що то злочинець коли сам такий. Відчуття власної провинності розросталося в таку важкоту на душі, в таку руїнну, що, здається, вихід з того був тільки один – спалитися самій на огнищі при посмоленому стовпі, і щоб дужий вітер розніс безлідного стачу попів і золу. Настільки принизливо, з нестерпністю поранив напад самоосуду, аж до межі можливості знести так скоро і послабну, заставляючи якусь розладженість душевну і прив'ялість. Поволі набувало з того бажання таке вкріпитися, хоч не набагато гідністю, з якоїсь незмінної правоти, в свідомості, що потроху виборсувалася з безвихіддя до свого твердого берега, бо ж неможливо заставатися і жити в провальності свого їства внаслідок повлади чорного розбивчого навіву з незнаності, ніби адового. Тоді їй настанула невимовна ображеність за скалічену долю. Від неї сторонитимуться знайомі, як від прокаженої, бачачи свавільний вибрик, в тому щось сталося. Надовго скінчаться її концерти. В жодному клубі її не приймуть, знаючи її вчинок, як найпоганіший зразок зради в особистих стосунках. І винен їй спокусник, розбив їй життя. Бо хто ж тепер побажає залицятись до неї і собі брати таку перекинчицю? Палюча розгніваність схопилася Таїсі в душі, спонукаючи до кари негідникові. І проблиснула думка. Знищити, якщо не журнал, то більшу річ від нього. Студію. О, знайдеться огненний розсуд, відповідно, до підступу. Сусідство живих і мертвих Досправувавши свій обов'язок повно, трохи попереду, ніж скінчився робочий день, Олег, як звичайно в такому випадку, дістав дозвіл від начальної черниці відбути додому. На вузловій станції підземки подибався на зустріч прикметний Пожмакністю м'якого артистичного капелюха Геннадій не стріха отрок, обтяжений двома накладистими пакунками. Олег запобирається вільною волею доставити в вагон один з них, а потім від зупиненого потягу до автобуса і від нього до авта, і зрештою до кладовища. Там земляк служить, як вистригач трави на погребищах. Менший пакунок він зоставив собі, в спорудниці, подібній до сарайчика, при згромадженні сирих каменів, а більший поніс на звіті до форми, на що був як виконроб десятник. З дитинства пам'ятав Паладюк декотрі кладовища на Батьківщині, збережені турботою громадян. Мов парки з розкішною зеленню, подекуди зближеною верховіттями в тінисті алеї, над фігурними пам'ятниками і кольористою рослинністю. На могилках лежали плити, гранітні чи мармурові, з висіченими пам'ятними рядками. Там, крім імені і дат, зустрічалися мудрі вислови – святого письма, або з книг праведників, чи віршові строфи, взяті з великих поетів.